Усяк випадок я зберіг свій файл під іншою назвою та надіслав його на дві поштові адреси. Раптом це огидне дитяче створіння прокрадеться вночі до мого компа та зробить чергову підступність. Так? І пароль змінимо. Підкрадій один. Потім я підійшов до квартирки та закурив. Я подумав, треба цьому обмилку щось зробити. Що він починає свій гидотний день? Псувати їжу я не буду, зрештою пані Емілія невинна, хоча я б на її місці добряче подумав перед тим, як зачинати, і перед тим, як народжувати Міліка. Але хіба вона знала, бідна, що вскочить у таку халепу? Бідні жінки! Їм дароване щастя народжувати, на мій хлопський розум це все-таки щастя, але з них завжди можна суворо запитати. Це ти народила таку от наволоч, вбивцю, гвалтівника, і немає в них жодної можливості тицнюти пальцем у чоловіка? Ні, не я, це все він. Нічого не вийде. Сама народила, сама і відповідай. Знайшов. Сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Г. Ф. Генделя. Я навшпиньки підійшов до родинного склепу Ерйорз і Кальман. Господи, як він нагадував мені труну. Треба подивитися, хто вигадав піаніно, може, якийсь невідомий трунар. Я обережно відкинув кришку та побачив молоточки, в яких переховувався партизан хом'як стареньких саранських. Так ось ви який, подумав. З трьох серветок я зробив кляпа. Це буде кляп для родинного склепу «Ер і «Кальман». Це буде кляп для сарабанди, для струнного оркестру та фортепіано «Генделя». Це буде суперкляп. Тільки тепер слід добряче подумати, куди його вкласти. Сюди чи туди? Шкода, що я не розуміюся на музичній грамоті. Покладемо десь у центрі склепу. 100% відсотково та та капосного міліка проходитимуться центром. Не може такого бути, щоб не проходили. Хай побігає, понервується, погукає своїх розсвєтовічей, почувши пригнічений звук або навіть два. Скалічений акорд. О, здійснити перевірку було неможливо. Поруч дві собаки за стінами гестапо та мілік, отворні наглядачі. Я викорив ще одну цигарку, і зрозумів, що час вкладатися. Завтра мені, як це не дивно, треба на роботу. Треба принести, як порядному, підготовлений матеріал. І за гонораром. Це завтра, а зараз до ліжечка. Я прокинувся тому, що хтось вигрібав яму на моїй шиї. Це був Террі. О, чого тобі злий собачий відьмачий? Я намагався відкинути його руками. Нічого не виходило. Ще щось вовтузилося на підлозі. Я увімкнув бра. Зінгі. Біля нього була калюжа та накладена ним кубка. Він роз'їжджався на лапках, але вперто ліз до порожньої миски тері. О, Господи, чому, навіщо я послухався Єви? Саме так думав колись і Адам. Але було запізно думати, як і в моєму випадку. Я підвівся зробити кашову суміш. Думав, що намучуся, але впорався на диво швидко. Незабаром з її тямка в Атері спокійно спав у фотелі. Мабуть, каша для цуценяти не цікавила старого мисливця. Все, друже, похарчуйся, спи, і я вклався знову. Але Зіґі спати не хотів. Він знайшов одну з гумових гидот Террі та вовтузив її по підлозі. До мене дістатися він не міг за високу, хоча намагався. Потім він підполз до Тері, проте той на нього загарчав, Тихо, хоча й переконливо. Зіґі задзявкав. «Зараз приїде гестапо, – сказав я йому, – і ти, маленьке дзявкало, дістанеш на горіхи» чи, як це зветься у вас, собак, спий. Він знову наблизився до мого дивану і давай підтягуватися на своїх неслухняних коротких лапках і так жалісно скаволіти, що я взяв його до себе. Яке ж воно приємне на дотик, оксамитове створіння. Він вилезив у мені обличчя, позіхнув, а потім влаштувався на шиї біля вуха. З розкладеними лапками він був схожим на пазлик. І захропів. Я теж. Годинник звітував, що зараз з пів на шосту ранку. А що тобі, подумав його бік я. Він штрикнув мій бік шпажкою-одиничкою. П'ять тридцять одна. Боже мій. Що найменше про прізвище геніального футболіста, помилки сприйняття явищ та речей, вчительок географії, а також про правила листування з незнайомцями. Привіт, гучно привітався зі мною Террі.